Сам Чкалов і зустрічав би нас одразу за колонадою на просторі круглій площі, стоючи по колінах з снігу і не лякаючись холоду. Бо ж був у хутряних унтах, у хутряному комбінезоні, у хутряному шоломі, неоковирна гіпсова льопа, на яку навіть німецькі окупанти пошкодували зусиль, щоб її розвалити, а самим матеріалом – не спокусилися, бо не бронза, а глина. Отже, Чкалов повинен був зустрічати нас, як зустрічав він тут кожного ще до війни, дня, коли був поставлений невідомим скульптором. Але хтось надто пильний, чи не сам секретар обкому Климушняк, вирішив, що гіпсовий Чкалов – Простою два роки на окупованій території вже моби втратив свою ідейну цнотливість і тому не може повністю забезпечити радянським трудівникам потрібного рівня у проведенні їхнього дозвілля. З цих міркувань перед незграбним гіпсовим зображенням Чкалова поставлено теж, щоправда, гіпсовий, але досить акуратний бюст Сталіна і на такому високому постаменті, щоб генералісимус перекривав комбрига. Отож, нас з Оксаною в парку імені Чкалова привітав, розсуваючи вуса в добрій усмісті, батько народів, вождь цього прогресивного людства, найбільший полководець усіх часів. І ми були щасливі, як і всі радянські люди, живі, мертві і ще не народжені. Ми пішли центральною алеєю, і сніг грипів у нас під ногами, хоч за календарем була весна. «Куди підемо?» – спитав я Оксану. «До ставків чи на атракціони?» «Мені однаково, аби лиш ми побули вдвох. Я поцілував її холоднощоку, вона пахла свіжим снігом і вітром, якого тут і не було. «Де в тобі це береться? Що, не зрозуміла вона? Та я сам не знаю. Не знаю, що й мовчи. Здається, я зможу хоч тут тебе обняти. Люди побачать. Але ж ніде нікого. Однаково побачать». Ми довго облукали поміж засніженими деревами, уникаючи зустрічних, обминаючи ті місця, де могли бути люди, але не обереглися і несподівано для себе вийшли просто на павільйон для морозива «Пінгвін». Павільйон літній, відкритий усім вітрам, тільки з одного кінця поставлено дерев'яну, пофарбовану в блакитне з білим хатку, і над нею великі білі літери «Пінгвін». «З Арктики попали в Антарктику», – засміявся я. «Там шкури білих ведмедів, тут пінгвіни. Там хтось сидить», – смикнула мене за рукав Оксана. Справді, за одним із столиків у самому кінці павільйону темніла широка постать. Чоловік сидів, погорбившись, широко розставивши лікті, так ніби хотів чи то обійняти столик, чи просто показати, що не бажає мати біля себе сусідів, хоч якісь сусіди, коли довкола жодної душі. Чорна леснюча спина, дорогий хутряний комір, ще дорожча боярська хутряна шапка. «Я знаю, хто це тихо», – сказав я Оксані. «Хто ж?» «По-моєму, наш професор Черкас». «Давай утікати. Незручно ж. А раптом він уже побачив нас. Як же він міг побачити, коли сидить спиною до нас? Ти не знаєш професора Черкаса. Він бачить і спиною. А я б утекла. Тепер ніяк не можна. Ми повинні підійти і привітатися. Я познайомлю тебе з професором». «Буеско. Я ще ніколи з професорами не знайомилася». «Олексій Григорович – прекрасний чоловік. Ти побачиш сама». Ми майже покритки наблизилися до павільйону, я несміливо покашляв, роблено бадьорим голосом обізвався до чорної широкої спини. Олексію Григоровичу, це ви? Доброго вам дня!» Галікті на столику зсунулися, загримів металічний стілець під тяжким тілом, масивна постать з несподіваною зграбністю обкрутилися на всі 180 градусів. Професор Черкас побачив мене, вмить опізнав, зрадів – Загрюхотів усіма барабанами свого неповторного голосу. Сміян. Прекрасно. Я саме про вас думав. А це ваша дружина? Я здогадувався, що у вас повинна бути саме така дружина. Прошу сюди. З Міяном ми знайомі. Абсолютно незносний тип. А я до деякої міри його професор. Черкас Олексій Григорович власною персоною. Де Данапал і Валтесар. А вам же личить тільки одне ім'я. Оксана, він нахилився, щоб поцілувати Оксані руку. Оксана зніяковіла. Як ви могли здогадатися? Маленькі професорські хитрощі. Оксана в Україні багато, і всі вони не однакові.